Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Så er vi her igen, Mikkel Andersen og undertegnede Henrik Kvartrup, klar til at sende 55 minutters ægte public service fra Radio 24 s studier i, og så længe det nu varer, det ændrer København. Udsendelsen i dag står i stort omfang i det just offentliggjorte medieudspilstegn. Ja, og tidligere på dagen, der interviewede vi kulturminister Mette Bock om det medieudspil, som hun på regeringsvejene præsenterede i torsdags. Til sidst i udsendelsen, der vender vi tilbage til krydsfeltet mellem politikere og medier. Det sker, når vi diskuterer i hvor høj grad politikeren bør blande sig i, hvordan for eksempel DR skal skære kagen. Er det således et brud på det højt vundne armslængde princip, når et folketingsmedlem har en holdning til, hvorvidt vi kan leve uden den store bagedyst? Men vi skal også runde, hvordan partiernes pressefolk forstærker fake news, når de indimellem har man indtryk af med hovedet under armen, videre kolportere diverse opdateringer fra de sociale medier. Vi har i den forbindelse Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann Jensen, i studiet. Radio 24 /7. Ja, Mikkel, så... Øh oplevede vi jo her for nogle dage siden, det som alle har frygtet, at vi skulle opleve igen, endnu en varevogn kører ind i en menneskemængde og, og slå øh, nogle uskyldige mennesker ihjel. Og jeg skal ellers lige love for, at lederen af øh, Nye Borgerlige, Pernille Vermund, var ganske hurtig ved havelånen, fordi øh, der var ikke gået lang tid før, en hun øh, lavede en opdatering på, på Twitter, der handlede om, at øh, nu vil vi høre alle de dårlige undskyldninger for, at der ikke var taler om en en, en muslim, og hun vidste Pernille Bermund udmærket, hvordan tingene var fat. Men det ja. gjorde hun så alligevel ikke rigtigt. Nej, ikke helt, fordi det viser sig jo faktisk, at bagmanden øh, efter alt at dømme øh, ikke havde nogen som helst de islamistiske forbindelser. Han var en, en etnisk tysker, en uh, mand, der så vidt jeg har hørt, hedder noget i stil med Jens R., er han blevet identificeret som, der åbenbart havde psykiske forstyrrelser, og derefter så altså enten øh, af efterligningsmæssige grunde vælger at bruge den samme øh, Øh, taktik, som men vi, al Men vi er så altså nødt til, i interesse lige at, at, at, at fastslå, at Pernille Vermund rent faktisk så gik ud på Twitter og gav en undskyldning. Hun skrev nemlig i går på Twitter, Pernille Vermund, for en gang skyld var der tale om en psykisk syg, ensom ulv. Men baseret på erfaringerne fra de mange islamistiske terrorangreb, hvor uskyldige mennesker de seneste år har mistet livet, fandt jeg ja, det sandsynligt, at også dette angreb var islamisk begrundet. Jeg tog fejl, det beklager jeg. Så det skal hun altså have, Pernille Værmånd, hun, hun erkender sin fejl. Men det er jo den der evige diskussion, Mikkel, når sådan noget sker, og det er desværre nok ikke sidste gang, vi kommer til at opleve det. Hvordan skal man så i medierne reagere? Skal man fra starten tale om en terrorangreb, eller skal man klappe hesten og, og, og være, være meget forsigtig? Jeg så for eksempel Michael Hjalving, en, en anden mand på, på højre fløjen, besværer over, at medierne i dækningen af det her nede i Tyskland havde, skrevet, havde, havde, havde brugt vendingen. En varevogn var kørt ind i en menneske, mand. Men pointe var, at jamen, der er jo ingen varevogn, der er sig selv ind i en menneskemængde der sidder altid en, en, en mand bag rattet. Jeg ved ikke, hvad tænker du, at det er lidt, lidt søgt problemstilling. Jeg ved det ikke. Altså det er jo altid der, der er jo sådan nogle forskellige, hvad kan man sige, ømme punkter på både højre og venstre i forhold til mediernes helt specifikke sprogbrug, hvor man lægger utrolig meget vægt på nogle, på nogle konkrete formuleringer. Altså min påstand vil jo være, at de fleste uanset hvordan du ellers formulerer hvad den her varevogn har gjort, så kan de godt greje at der sandsynligvis har siddet en person bag rettet i varevognen. Man kan sige på den, mere udbredt på venstre fløj, der er der en meget stor øh, øh, eller i hvert fald enkelte folk også, i sådan måske lidt mere kønspolitiske kredse. Der er der mange, der går op i, at når der er de her tilfælde, hvor en eller anden far, typisk vil det være, slår sine børn og ofte også sig selv ihjel, så bruger medierne ofte, og politiet jo også bruger udtrykket familietragedie. Og så bliver det sådan ligesom udlagt som øh, af nogen, at man ligesom underkender, at der faktisk er tale om drab, at der er tale om en intentionel handling, og at der faktisk er nogen, der altså har gjort noget uretfærdigt. Og jeg ved ikke, at det, jeg, jeg må mener om personligt, så forekommer det mig som lidt en underkendelse den almindelige medieforbrugers intelligens, fordi selvfølgelig kan folk godt forstå, at der sagtens kan være tale om en tragedie og et overlagt brutalt, og også i alle henseen fordømmelsesværdigt drab på en og samme tid, men det gør jo ikke, at det holder op med at være tragisk for, for særligt den familie, som det er gået ud over. Altså, det her. Kritikernes argument er jo, at ved at bruge særlige ord og særlige vendinger, så får man på en eller anden måde rammet begivenheden ind på en, på, på en måde, som passer lige til, til en i ens eget kram. Ja, men jeg er jo ikke fuldstændig enig med dig, altså når, når der sker de her familietrageder, eller, eller tilfælde, hvor, hvor, hvor fædre slår, slår børn ihjel, jamen så er det jo både for pokker, en tragedie og drab, altså det, det ene udelukker jo øh, ikke det andet. Dette er Radio 247. Torsdag offentliggjorde regeringen sit udspil til et medieforlig. Som ventet, så skal Danmarks radio skære 20 procent over 5 år. Men lidt mere overraskende, der var det, at også Radio 247 samt tv2's regioner, de også stod for skud med besparelser. Lidt tidligere i dag så talte vi med kulturministeren om tankerne bag medieforliget og hvordan det er blevet modtaget. Kulturminister Mette Bock, nu er det efterhånden en 3-4-5 dage siden, at regeringen præsenterede sit udspil til en ny medieaftale. Du har også haft lejlighed til sådan lige at tænke lidt over, hvad det er for nogle reaktioner, der er kommet. Og mit første spørgsmål til dig skal være, er de her reaktioner også den skarpe kritik, der er kommet? Er den kommet bag på dig? Nej, det der altså, det bliver diskuteret, når man kommer med et sommerkant udspil som det her, det var fuldstændig forventeligt. Men jeg kan undre mig lidt over, at det som stort set er kommet til at fylde det hele, det er, at Radio 247, som jo hedder FM 4, og nu skal udbydes igen at man der reducerer på den statslige støtte. At det er fyldt så meget i forhold til, hvor meget andet der faktisk er i det her udspil. Det kommer lidt bag mig, men jeg diskuterer selvfølgelig alle punkter i medieudspillet. Men hvis man sådan ser på det parti, der jo mere end noget andet afgør skæbnen af det her udspil, du kom med, Dansk Folkeparti, så er det vel ikke helt forkert at sige, at meget er blevet hældt ned og brættet. Besparelsen på 24.7 besparelsen på TV2-regionerne, og salget af 40 procent af aktien TV2, alt det Dansk Folkeparti har sagt, at det synes, vi ikke er en så god idé. Hvad, hvad er der så tilbage? Der er der rigtig meget tilbage, fordi der er jo andre partier end Dansk Folkeparti, øh, som kan ønske og interesse i hvert forhandlingsforløb. Der er det jo sådan, at man starter med at markere meget skarpt ud, og så sætter man sig omkring bordet og drøfter tingene frem og tilbage og får alle brikkerne til øh, at gå i hak til sidst. Så det, det er fuldstændig, som det skal være. Men er det her... I gåsøjne bare en ideologisk markering fra Liberale Alliancer. Er det det lys, man skal se udspillet? Overhovedet ikke. Altså på det første er det jo ikke Liberale Alliances udspil, så er det nok set anderledes ud. Det er regeringsudspil, som jeg selvfølgelig som kulturminister har ansvaret for, men det er jo et regeringsudspil. Så, så det her det handler jo om først og fremmest, at mediebranchen, mediemarkedet, og forbrugernes øh, forbrug af, af medieindhold har ændret sig rigtig, rigtig stærkt igennem de senere år. Og de rammer, som vi har sagt, eller tidligere har sat omkring mediemarkedet, øh, de er simpelthen forældet i forhold til, hvordan virksomheden ser ud. Og derfor bliver vi altså nødt til at foretage nogle store ryg. Og det er det, vi op til her. Hvis vi nu ser på, som du selv siger, så er det kommet til at fylde rigtig meget, at Radio 24 7, som vi jo står på her nu, at den bliver udsat for, eller i hvert fald det, I har foreslået, at man beskærer den med 33 procent. Der kan man sige, der er kommet nogle ret kraftige reaktioner fra fra også fra borgerlig kredse. Dansk Folkeparti har, som Henrik har nævnt, de har meldt ud, at det vil de ikke være med til, men også fra konservativt hold. Der har der jo været flere, der har sagt, ikke mindst Per Stig Møller, at det ikke noget, man ønsker. Øh, at, at, at det virker lidt som om, at det måske ikke har været helt afstemt inde bag til. At, er det korrekt forstået, eller hvordan? Det har været fuldstændig afstemt. Der kommer altså ikke regeringsudspil, uden at det er afstemt i, i regeringen. Og det bagtæppet, man skal se det på, det er jo det, som svarer til TV2, som jo i sin tid blev sødsat med massiv statlig støtte, fordi ellers så kunne man ikke få etableret den her ny TV-station. Og efter en overrække, så står stationen nu fuldstændig økonomisk på egne ben, og derfor trækker staten sit engagement ud. Og på samme måde er det med FM4, som nu hører Radio 24 at der har der været massiv statlig støtte i otte år, og Radioen har gjort det rigtig godt, og nu skal den så gradvist øh, stå på egne ben, og det er det, vi lægger op til, når, når stationen nu skal udbydes igen her om lidt. Så det, det er der ikke noget mærkeligt i. Det er en form for fødselshjælp, støtte. Øh, og, og det er selvfølgelig også noget, vi skal diskutere omkring forhandlingsrådet, og det vil vi gøre, og et udspil er jo aldrig det, det ender med i den sidste ende. Så det her, det kommer vi selvfølgelig også til at diskutere. Men, men, men på, på kanalens vegne så, så tak for, for roserne til, til 24-7, men, men mener du, at 24-7, eller hvem det nu er, der vinder koncessionen til uh, FM4, kan lave en radio, der også vil kvalificere til, til din ros med 33% færre penge fra staten? Altså det håber jeg Det er jo sådan, at den måde har 24-7 tilrettelægger sin programplade på i dag, den er meget, meget detaljeret beskrevet. Og der kan man så sige, hvad vil man egentlig helst? Vil man helst have lidt færre penge, og så det gengæld en større frihed i forhold til programplade, og for eksempel frihed til at beslutte, hvor man skal bo? Eller vil man gerne blive ved med at have støtte på det samme høje niveau som nu, men så er det gengæld, er der nogen, som skal bestemme, hvor stationen skal bo, og vi vil stadigvæk gerne politisk have meget detaljeret hånd i hanke med, hvordan man skal lave radioen. Det er jo sådan et, et, øh, nogle drøftelser, som vi også kommer til at tage, og det håber jeg da selvfølgelig også, at man drøfter på 24-7, frem mod, at man måske vil byde igen, når udbuddet kommer. I, I debatten på DR2 her i torsdags, der sagde du til, til, til Marie Røbig-Røn, DR's generaldirektør, og fik jo et meget ros for den replik til hende, at, at det var netop ideen med det her medie, at man skulle lave, at DR skulle blive noget helt andet, end det havde været hidtil. Man kan sige, at mange har været ude og sige, at det er Radio 24 som vi ligger op til, enten via udflytningen til Aarhus, måske det er det, Dansk Folkeparti ønsker, eller via en massiv beskærelse, det bliver også noget, noget helt, helt andet, end det har været hidtil. Er det intentionen bag, bag det her tiltag, som I, I har, eller det forslag, I har lanceret? Min intentionen er her det samme, som jeg nævnte med TV2, at man giver en etableringsstøtte igennem en årrække, som er meget massiv. Og så siger man, at nu er der blevet etableret brand, man har fået rigtig mange lytter, man laver rigtig mange gode programmer osv. Og så, videre, og så må man der bliver også åbnet for, at man kan medfinansiere på andre måder. Det er jo Bænske, som ejer. 24-7, sådan som det er nu. Så, så det er et, et spørgsmål om at få tingene sat i gang, og når øh, man så har fået sig etableret, og det er jo heller ikke sådan, at alt støtten fjernes, det bliver fjernet 33 procent, så det er altså stadigvæk 60 millioner kroner om året, øh, øh, radion, altså FN4 bliver støttet med. Så, så det er jo ikke sådan, at man trækker stikket fuldstændig, det er et led i en, i en udviklingsproces. Og i, igen med hensyn til programpladen, der har jeg i hvert fald igennem de otte år, der er gået nu fra mange øh, sider omkring Radio 427 øh, hørt, at det ville være utrolig dejligt, hvis man havde lidt friere tøjler til selv at kunne få indflydelse på, hvordan programplanen skulle være. Det tror man faktisk, man kunne lave lidt bedre radio af. Men, men, men i forhold til det sådan rent konkret, man kan sige... P1 har et budget, der er mere end dobbelt så stort som Radio 24 det, det, det er omkring 200 millioner plus minus lidt, øh, alt efter hvordan man gør det op. Radio 24 kommer så til at producere taleradio for 60 millioner. Og nu er det jo ikke, fordi alle, alle, der bliver beskåret, går jo sådan rutinemæssigt og siger, at det kan aldrig lade sig gøre. Men er der ikke lidt et argument i, at, at det kan måske være meget svært at løfte noget så relativt snævert som taleradio på et kommercielt marked? Jo, men der må man jo igen drøfte i sådan et udviklingsperspektiv. Hvad er det for en... Hvad er det for en slags taleradio, man vil lave? Hvad er det for programtyper, man vil lave? Og alle, der har arbejdet med medierne, ved jo, at, at man kan lave dyreformater, og man kan lave relativt billige formater, og mixet imellem de ting, det skal selvfølgelig tilpasse sig den økonomi, der er. Men synes du, at Radio 24 med rimelighed kan beskyldes for at lave dyreformater? Jeg mener, Æh, man kan sammenligne 24-7 ja, altså med, med p og, og p har flere penge at gøre med, og de sender, øh, de sender mindre end 24-7. Det kunne tyde på, at, at der allerede er en meget stor omkostningsbevidsthed på netop Radio 24-7. Det tvivler jeg slet ikke på, at der er. Slet ikke. Og jeg har intet øh, at kritisere. Altså jeg synes selv, at 24 er en øh, rigtig fin radio. Det lyder meget til dem. Men igen, altså man bliver jo nødt til også at tænke i et udviklingsperspektiv, og der er andre ting, som, som mediemarkedet ser ud nu, som vi gerne vil have en mulighed for at investere i. Og så må man jo sige, at det, som var godt på et tidspunkt, er jo ikke nødvendigvis godt på et andet. På samme måde med det DR's reduktionen med, med 20%, som der også er mange, som forholder sig rigtig kritisk til, jamen tiden er en anden, end den var for 10 og 20 år siden. Og derfor bliver man nødt til at også bryde nye veje. Og da pengetanken ikke er... <laughs> uden bund, så, så, så bliver vi nødt til at ændre på nogle ting. Så jeg kan da godt forstå, at man tænker på 24-7, det ville være dejligt at blive ved med at få over 90 millioner om året. Det gør man så ikke i det næste udbud. Der bliver det så 60 millioner kroner om året. Og så må man jo overveje, om man gerne vil byde ind på det og tænke, at så må vi finde andre indtægter, hvis vi stadig kan have præcis det samme budget, som vi har haft indtil nu. Eller om man siger, at så er der nogle andre, der må byde på det. Men jeg håber da stadigvæk, at vi vil have Radio 24 øh, også om fem og ti år. Men i forlængelse af den diskussion, hvor Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne siger, at de vil flytte Radio 24-7 til Jylland, så kan jeg jo i hvert fald forstå på Radio 24 s ledelse, at så bliver det i hvert fald ikke den samme radio, som man har haft indtil nu. Det skal jeg ikke kunne vurdere. Men det er jo i hvert fald det, som jeg hører. Men hvad, ja. hvad synes du, jeg er bare Hvad synes du ville være det fornuftigste? Øh, at spare 30 procent eller spare lidt mindre, som DF jo øh, har gjort sig til, til talsmand, for, og så til gengæld flytter stationen til Aarhus? Jamen, det siger jo sig selv, fordi i udstillingen står der jo ikke, at vi synes, at øh, man skal øh, lægge bindinger på, hvor en den station, som får fn 4 skal bruge. Det synes vi er en dårlig idé. Altså, vi, vi synes, at, øh, øh, at øh, det, som skal være med til at udvikle FM4, det er, at man siger, at nu bliver det så 60 millioner og ikke godt at være 90 millioner, øh, og så blander vi os som regering ikke i, øh, hvor stationen vælger at bo. Det er jo det, som ligger i regeringens udspil, så det siger jeg jo næsten så selv. Men så skal jeg bare lige spørge dig, det Bok, fordi Dansk Folkeparti har sagt, 30 eller 33 procents nedskæring af øh, Radio 24 -7. No way. Men vil du så omvendt sige no way til, at 24 skal til Aarhus? Altså, jeg siger ikke, inden jeg går ind til forhandlingsbordet, no way til noget som helst. Det, det ville altså være rigtig dumt. Når vi skal diskutere, hvad der skal ske med FN4, så er bordet åbent. Regeringen har lavet det her udspil, så det er ligesom den væg, man har at spille op af. Og så vil jeg selvfølgelig lytte til, hvad de øvrige partier har at ind med. Ja, jeg vil gerne lige, før vi bevæger os videre til at kigge lidt og på. Og jeg, på... jeg vil gerne sige til jeg vil gerne sige med det samme, at det kan jo være, fordi Radio 24 er jo en lille del af det helt store samlede udspil, og derfor kan det da sagtens være, at det ender et helt andet sted, end det, der ligger i Regeringsudspil. I regeringens der er beskrevet, hvordan vi synes, det skal være, og så må vi se, hvordan det lander efter det lange forhandlingsforløb, som formentlig kommer nu her. Et sted, som i hvert fald øh, Kirsten Birgit herinde på Radio 24.7 har, har spekuleret i, og har en teori om, det kunne lande, det kunne være, at øh, hvad det hedder Jyllandsposten, der står opført et stort domicil ned på havnen i Aarhus for indeværende, hvor de har noget plads til over. Os, at der, der mener Kirsten Birgit i hvert fald, øh, og det kan man jo tro på, eller være, at den, den, den langsigtede plan er, at når jamen, så kan man tage besparelserne af bordet eventuelt, og så i stedet for så kan det være, at Radio 24-7, som led i at imødekomme Dansk Folkeparti, de kan i stedet for flytte ind hos JP-politikken i Aarhus, og så har alle jo ligesom fået en luns på den måde. Hvad, hvad, hvad tænker du om det? Det er i hvert fald ikke en tanke, jeg har haft. Så øh, at der er andre, der har haft den tanke, øh, Kirsten Birgit er et meget, meget, meget klogt menneske. Det er jo det. Det synes jeg, der er interessant at lytte til. Nemlig, det synes jeg, der er interessant at lytte til, men det har ikke været en del af, af mit tankegods. Mit tankegods, det har netop været parallellen til, da vi fik etableret TV2, som nu står på egne ben og skal til at stå endnu mere på egne ben via delvist salg så må man også sige, at den nye radiostation, som har formået at etablere sig, så må staten så også trække sig gradvist tilbage. Nu, nu indledte du, med med at sige, at du synes, der havde været rig, rigeligt fokus på den påtænkte besparelse på, på 24 og, og, og vi beklager, at vi har bidraget til, til fokuset her. men er helt men, men Det er, men, <laughs> det er godt. Men, men hvad vil du spørge lidt nysgerrigt? Hvordan vil du karakterisere den reaktion, der har været fra Radio 247 s ledelse på Jeres, øh, jeres besparelsesplaner. Jeg spørger, fordi øh, jeg så dig i debatten i torsdags, hvor du stod ved siden af Danmarks Rados generaldirektør Maria Rørbjørn, og det forekommer mig, at hun fik en regulær skideballe af kulturministeren. Og nu er jeg lidt nysgerrig efter, hvordan du vil karakterisere denne stationsdirektør for hans måde at håndtere og, og, og reagere på, på planerne på. Jeg synes, den har været yderst fornuftig efter tænke som Altså det vil jo være meget mærkeligt, hvis ikke en station siger, at det er godt nok bedre for få 90 millioner end at få 60 millioner. Men også meget eftertænksom og egentlig åben i forhold til at kunne diskutere tingene. Og det synes jeg også, at Anders Krabb Johansen, som jo er topchef i Berlingske, som ejer Radio 24 har været. Så, så det der med, at man i stedet for at have meget, meget firkantede holdninger, med det samme, øh, øh, man ser et udspil, men sige, så er det sådan, det er, at der er noget, der overrasker os i det, og vi havde måske hellere set noget andet, men lad os nu lige tænke os om. Det synes jeg faktisk er en yderst fornuftig måde at reagere på, men altså, jeg skal jo ikke bestemme, hvordan folk vil reagere, det må de jo selv om, men, men jeg synes, det har været en, en, en fin og eftertænksom reaktion, der har været. Men du virkede noget irriteret, da du skulle, da du skulle svare Marie Rørby Røn forleden aften, gjorde du ikke? Jamen det er jo mere fordi, når man får at vide, at øh, man vil begynde at gøre tingene, så brugerne, som de bliver kaldt, altså alle os borgere, mærker mindst muligt osv., så, så synes jeg, at jeg er nødt til at præcisere, at meningen er altså sådan set, at, at, at der skal ske en udvikling, som gør, at vi kan mærke noget. Det, det synes jeg er på sin plads, og nu havde jeg hørt det så mange gange, så jeg synes, så er det måske også vigtigt nok, at de mennesker, der lytter med og ser med, hører, at det er faktisk regeringens intention. Øh, sammen med Dansk Folkeparti, som nu har lavet den her aftale, at det skal være anderledes. Det skal være en mere markant kulturinstitution, altså et fyrtårn, som jeg kalder det, og ikke længere en bred maskedons. Det var ikke mig, der åbnede den samtale. Altså, det var jo sådan set, det er jeres generaldirektør, som jeg i øvrigt har stor respekt for. Men jeg synes bare, at jeg er nødt til, nu har hørt det så mange gange, så bliver jeg nødt til at præcisere, at det er sådan set meningen, at det men, skal Men andre. bare lige forlængelse af det, er det, er det ikke uholdbart, at uh, nationens kulturminister og uh, generaldirektøren i en institution, der får 3,7 mm. milliarder, mm. nu så skal have noget mindre, men dog en, en anselig brug penge, har et så, kan det være i hvert fald udefra, uh, ses uh, anstrengt forhold som som tilfælde synes være? Jeg har et ganske glimrende forhold til Maria Rødby Røgn. Et ganske glimrende forhold, så der er ikke noget som helst der. Jamen giver man offentlige offentlig skideballer det er, det er, det er til en generaldirektør, som man har et ganske glimrende forhold til? Jeg har et ganske glimrende forhold til Maria i Røgn, men altså, jeg blev lidt provokeret også, fordi Maria Rødby Røgn ligesom den over til politikerne og sagde, at nu politikerne i arbejdstøjet, så jeg er jo nødt til at gøre opmærksom på, at, at jeg har den forventning om, at det er os. Bestyrelser og, og direktionen også er i gang med at se på, hvordan håndterer vi det her, og det bliver jo betrykkeligt i, at det er det. synes du jo at bare, skal, også, skal vi nok med at snakke med, Mario Rørby Synes du er passende kunne gå ud og sige, at, at, at hendes øh, hyre for at være generaldirektør i Danmarks Radio beskæres med 20 procent. Det vil jeg helt dårligt altså, til. Det er øh, også bestyrelse Hvad synes du? det af. Det skal vi ikke vandet og sige. Det skal vi ikke vandet og sige på okay. det, ja. ja, det, der sker nu, det er, at. Øh, der er lavet en aftale med dansk folkeparti omkring de 20 procent. Der ligger nogle få ting i medieudspillet, som vedrører det er. Men når vi er færdige med de her medieforhandlinger, så skal vi jo lave den konkrete public service kontrakt, som det hører med det er. Sammen med det er finder ud af, hvad er det så, der skal ske. Og der har det er jo nogen mulighed for at bruge den her tid, mens vi forhandler de øvrige ting, til også at komme med deres bidrag til, hvordan kan det her komme til at hænge sammen. For at bevæge os lidt væk fra de små og store public service broadcaster, og det kan være DLR eller Radio 24 så er et andet aspekt i, uh, i jeres medieudspil, det er den her public service-pulje, der bliver, der bliver meget forøget til, til 220 millioner kroner. Der, der, der bliver der lagt sådan et krav om 50% selvfinansiering, altså at folk selv skal komme med, med 50% af det, som, som man ligesom skal skyde ind i eventuelle projekter her. Der er der nogen, der har været ude og kritisere, at det vil i høj grad få... få altså favoriserer de, de store producenter, der i forvejen er i stand til at levere meget, og ikke måske de små, for eksempel podcast, eller sådan, man kan sige, mindre opstartsvirksomheder. Hvordan forholder du dig til det? Det forstår jeg ikke helt, fordi for eksempel øh, øh, de virksomheder, som producerer podcast, det er jo typisk meget, meget små øh, medieinstitutioner, men de er jo allerede i gang, altså hvor de ikke får medfinansiering. Nu bliver der så en mulighed for, at de kan søge 50% medfinansiering på nogle ting, Øh, og det, er jo, det synes jeg jo, det er øh, et, et løft i forhold til den situation, man har nu. Tidligere har man ikke kunnet søge støtte i public men Det kan man nu. Det kan jo ikke være tilbageskridt. Så podcast er, er et eksempel på nogle øh, aktører derude, som kan, kan søge den her bulje. Kan du, kan du give andre eksempler på nogen, som ikke kan få penge i dag, som, men som vil kunne få, hvis den her bulje kommer op og stod i, i, i den beløbsramme her? Ja, for eksempel radio. Altså i princippet kan du søge til alt indhold, bortset skrift. <laughs> altså bortset bare det, det, som kommer på skrift. Ja. Øh, der kan du gå ind og søge en øh, tilskud i den her nye altså, Men som det er i oplægget. Det skal jo også forhandles. Men hvem er det, Mette bok? Jeg er bare nysgerrig. Hvem er det, der skal sidde helt nede i, i forhold til det enkelte projekt og sige ja eller nej? Og er der ikke i den proces en risiko for noget, noget brud på armslængde princippet? Det, altså jeg synes, det er en meget relevant diskussion at finde ud af, hvordan sikrer vi den her armslængde. Men principielt er det jo ikke anderledes, end når vi for eksempel har DFI, altså Filminstituttet, som sidder og forvalter filmpenge, eller når vi har en kunstfond, som sidder og forvalter kunststøtte. Det er jo armslængde institutioner, som netop er skubbet ind for, at det ikke er politikerne, som skal sidde direkte selv og bestemme. Og på samme måde, så skal vi finde ud af at få lavet en organisation, som kan forvalte den her public service på den bedst mulige måde. For jeg er faktisk rigtig optaget af armslængdeprincippet. Men hvis ikke vi får en armslængde institution ind, som vi også har på de andre områder, så bliver det jo netop politikerne, som skal sidde og pille direkte i at vurdere enkelte programmer, og det synes jeg overhovedet ikke, vi skal. Det er vi nemlig ikke særlig gode til. Men, det, men, men de politikerne forstår, at der skal sætte rammerne for den, det mellemlede, der så ja. skal ind afgøre, ikke? Præcis på samme måde, som vi gør med Kunstfonden i forhold til øh, kunststøtten, og præcis på samme måde, som vi gør i forhold til Filminstituttet, når det handler om filmstøtten. Men i forbindelse med debatten om, om regeringens medieudspil og de besparelser, der skal udmøntes, der har der jo været folk ude, som blandt andet venstre-sprit medieordfører, som har været ude at sige, sæt meget konkrete navne på hvad for nogle programmer, som hun i hvert fald mener, at man ikke længere skulle sende på DR. Det har været bunderøverne og nogle forskellige andre ting. Det mest ironiske er nok noget, der har været produceret i, i Aarhus. Er det ikke uh, lidt et problem i, uh, i forbindelse med det her, at, at politikere faktisk så konkret går ind og siger, hvad det er, de ikke har lyst til at se? Altså jeg kan jo kun tale for mit eget vedkommende, og jeg vil ikke gå ind og drøfte på programniveau. Men, men man kommer jo, og det er helt i orden, også i sådan en knivtanksangreb som politiker, ikke? Fordi på den ene side, så får vi hele tiden at vide, husk armslængden, og I må ikke blande jer i noget konkret. Når man så lægger op til, til besparelser, som for eksempel på øh, Danmarks Radio, så bliver man straks afkrævet svar på, hvad er det så for nogle konkrete programmer, der skal lukke? Og vi kan jo både holde armslængden og så ikke kommentere programmerne øh, eller så okay, så nævner man så enkelte programmer, som Britt Bager har gjort her, og så samtidig de for at ikke at holde armstændte. Det kan jo ikke lade sig gøre. Altså min linje i det er, at jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for at fastholde den her armstændte, så jeg kommer ikke til at tale om konkrete programmer. Det skal du slippe for, med, at og vores tid er også så småt ved at rene ud. Jeg skal lige her til allersidst spørge dig, hvis du sådan skal kigge i den kulturministerielle glaskugle, har vi så en 1. Et, et forli inden sommerferien, og to har vi et bredt eller et smalt forlig? Altså, jeg kan kun sige det, hvad der er min intention. Min intention er, at vi er færdige inden sommerferien, og mit håb er, at det bliver et bredt forli. Det synes jeg er det bedste under alle omstændigheder. Men hvis der skal indgås alt for mange kompromiser, så er det klart, at så ender vi nok med et smalt forli. Det blev de sidste ord fra landets kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance. Tusind tak, fordi I vil være med her i Q&A. Dette er Radio 24 /7. Forleden sendte Venstre på Christiansborg et tweet ud. Det lød. Siden 2007, hvor Lars Lykke indførte kræftpakkerne på de danske sygehuse. er ventetiden for danske kræftpatienter blevet næsten 20 procent kortere. Prompte var der en anden Twitter-bruger ved navn Jack Voice, der skrev. Som overlæge på en kræftafdeling kan jeg skrive under på, at det i hvert fald ikke er Venstres politik, der har ført til kortere ventetider. Tvært imod. I burde skamme jer, over at at tage æren, skrev altså denne overlæge, Jack Voice. Og det var en lækker bisken for en medarbejder hos Socialdemokratiet, der straks sendte de to tweets ud, det er fra Venstre og det er fra overlægen, og skrev nok ikke lige den reaktion, de havde håbet på i Venstre. Senere retweetede, som det hedder, partiets pressechef, Mads Brandstrup, de to tweets ud. Der var bare et problem. Denne Jack Voice- aldrig haft sin gang på en kræftordeling. Han er egentlig ikke overlæge. Ja, faktisk har han aldrig været i nærheden af en lægeuddannelse. Og det fik i den grad Venstre op af stolene med selveste statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen. Fake news nød det. Ja, og Jacob Ellemann, politisk ordfører for Venstre. Hvorfor alt den her opstandelse over et par tweets på, på internettet? Og fordi det jo er øh, noget, vi skal passe pokkers på alle sammen. Og fordi det er noget, øh, vi, vi lider under alle politiske partier. Og vi kan risikere at, at ryge den her fælde. Fordi øh, der er nogen, der udgiver sig for at være nogen, de ikke er. Vi, skal være, vi, vi kan alle sammen som sagt komme til at, at ryge, komme til at retweete noget. Men når vi opdager det, så skal vi sørge os handle på det. Og det skal vi gøre med det samme. Ja, og, og, vi skal, og vi skal ikke vente et par dage mere, der Nej, på. for det var jo det, der skete. Altså, nej. I gjorde opmærksom på det, så der ikke var nogen, der var i, i tvivl om længere, at denne Jack Voice ikke er overlæge. Nej, det Æh, har der nu nok været nogen, der var i tvivl om. Du, fordi nem? tweetsene fra, fra denne her medarbejder, fra den socialdemokratiske pressechef, og fra en perlerække af socialdemokratiske folketingsmedlemmer, det stod der jo stadigvæk, og det stod jo som om, det var rigtigt. Så skulle du gå ind i tråden og gå længere ned og konstatere, at, at vi havde været inde og sige, prøv at høre, kære venner, I er altså blevet taget ved næsen. Ham her, han er for det første ikke læge, for det andet er han formelt ikke et menneske. Han findes simpelthen ikke. Billedet er fra et amerikansk underholdningsprogram. Øh, profilen Jack Voice går så ind og siger, jamen, hvorfor må jeg ikke bruge et billede af et idol? Jeg findes skam virkelig. For sådan at bringe, bringe tvivl ind i billedet. Han findes ikke, det er ikke en virkelig, virkelig person, og han har taget den titel, vi alle sammen ved ligger i modsat enden af troværdighedsskalaen af dig og mig, nemlig en læge. Altså personen, vi alle sammen stoler på, den hvide kilde, tager den kasket på overlæge på en kræftafdeling. Hold da kæft, der bliver ikke mere tillidsvækkende, men det er løgn. Det er ikke bare noget, man er uenig i. Du hører så med løgn. til historien, at, at tweetet er... Øh, om sidder, øh, altså retweetet fra Socialdemokraterne, er, er, er fjernet nu. Ja, er. Og, og, og jeg talte med øh, Mads Brandstrup, som er pressechef i partiet øh, hos Socialdemokraterne her, umiddelbart inden udsendelsen. Og, og, og, og Mads Brandstrup sendte mig den her udtalelse, øh, som han sagde, jeg kunne læse op, øh, når jeg havde dig på besøg. Og ud, ud udtalelsen fra Mads Brandstrup lyder, det ærger mig naturligvis, at jeg ikke tjekkede den pågældende profil, inden jeg retweetede. Det skal jeg gerne beklage. Det går ofte stærkt på de sociale medier, men vi skal huske vores sunde fornuft. Så er der jo ikke nogen sag længere, Jacob Ellemann. Næ, altså der, der er jo det, jeg sige til det, at vi kan alle sammen havne i den her situation. Det var sådan set også det, jeg skrev på, på, på Twitter, da jeg skrev til Mads Brandstrup og sagde, prøv at høre, I er blevet taget ved næsen. Det kan ske for os alle sammen. Men når det sker for os, så må vi så også handle på det. Vi øh, var relativt hurtigt ude med, med både medarbejdere politikere og politikere fra Venstre, der siger til dem, kære venner, det her det er simpelthen forkert. Øhm, og, og det agerede man ikke på, og det var egentlig det, der, der, der, der gjorde, at jeg blev sådan lidt svær lidt over det, fordi vi kan alle sammen ryge i. Jeg har da også kommet til at retweete ting for noget, der, der viste sig at være forkert, og så har jeg trukket det tilbage. Lige så snart, jeg blev ikke opmærksom på det. Jeg har ikke lige ventet et par dage, sådan så lidt flere kunne se det. Og det er det, jeg synes er, er kritiseret. Jeg vil godt lige flytte diskussionen en lille smule over til... Venstre og jeres agerende på, på de sociale medier. For, Jeg nok. <laughs> for nogle måneder siden, øh, der foreslog Socialdemokraterne, at der skulle være øh, lejre i Nordafrika. Mm. Det skulle ikke længere være øh, muligt at søge asyl ved den danske grænse. Æh, et meget omdiskuteret forslag, og det fik altså Venstre til, øh, først på Twitter, men også på, på Facebook at skrive, øh, Mette Frederiksen vil bruge flere penge i Afrika. Vi vil bruge penge på velfærden. Hvad foretrækker du? Og så ledsædet af en plakat, hvor den sædvanlige velfærd først fra Socialdemokratiet er ændret, sådan at der er kryds over velfærd, og så står der Afrika først i stedet for. Mm. Den fik I meget kritik for. Jeg er helt med på, at det er ikke fake news. Det er ikke en falsk overlæg, vi taler om her. I var ude og fjerne den fra mm. Twitter, ja. men den fik lov at leve på... Facebook i adskillige dage, efter at den var fjernet fra Twitter. Er det ikke et andet eksempel på, at går den, så går den? Nej, fordi det her, det er jo dumt. Det er jo en dum kommunikation. Altså fra jer? Fra, fra os. Altså det her, jeg, jeg synes, det var, var idiotisk, og det var en af årsagerne til, at vi fjernede den. Jeg, jeg synes, det var en forkert måde at kommunikere på. Jeg synes, det var for plat, og derfor fjernede vi det. Men der er altså forskel på, om noget er dumt, og så om noget er forkert. Fordi det andet her, det var forkert, uh, og, og det var en, en, en person, som, som er konstrueret til at skabe en stor tillid, som så ikke findes i virkeligheden. Uh, og, og når du, du plumper i det altså Socialdemokraterne har jo ikke gjort noget forkert, det er jo ikke dem, der har opfundet ham her. De har bare faldet over den her og tænkt, det her, det er næsten for godt til at være sandt, ham skal vi viderebringe. Nå, vel... altså man, der, skal man, der skal man så lige første omgang huske på, når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det typisk. Men når man så bliver gjort opmærksom på det, så har man altså en forpligtelse ja. til, til i sandhedens navn, at hive tingene væk og sige, der jeg en fingerpande, det er vi kede af. Det behøver man ikke engang at sige. Vi, vi blev taget ved næsen, der er ingen der har snyttet os. Men nu, det, det er jo også fake news, apropos, at, at påstå, at Mette Frederiksen... Altså opstille et modsætningsforhold mell mellem Frederiksen, der givel vil bruge alle pengene i Afrika, og Venstre, der givel vil bruge alle pengene på dansk velfærd. Det er vel, det må du vel medgive, vel øh, man en, en falsk modsætning at sætte op. Og dermed er det også fake news. Jo, oh, nu, nu kan man sige, det er der vist heller ikke nogen, der har postuleret det, du lige... Øh, jo, det står der her. Nej, det står der, der, der her. står flere penge. Du sagde alle penge. Så på fake news. Men, øh, men altså, det er jo ikke det, vi har skrevet. Det, vi har skrevet, var en dum måde at kommunikere på. Det er sådan set rigtigt. Budskabet var jo sådan set rigtigt nok. Men det bygger på en politisk uenighed, og ikke på en falsk konstrueret virkelighed. Men I trækker Polit... det tilbage på Twitter? Ja, hvorfor, det... hvorfor skal det så blive på, på Facebook i, i to, tre, fire dage? Det, det har simpelthen ikke noget godt svar Det bliver ikke fjernet hurtigt nok. Men der er altså en verden til forskel på at kommunikere dumt, og at kommunikere løgnagtigt. Det her, det var dumt. Det andet er løgnagtigt. Det veste socialdemokraterne ikke. De havde ikke nogen mulighed for at vide, at, at det her var, var falsk. Men de bliver gjort opmærksomme på det, og alligevel, så lad det hende lige stå lidt. Det er det, jeg synes er kritisabelt. Når man ved, noget er forkert, så skal man fjerne det og sige, hallo, vær opmærksom på det her, det er simpelthen ikke rigtigt. Men i forhold til, til Jack Voice' eksempel her, man kan jo sige, at det på mange måder har de sociale medier gjort, at politikere er blevet langt mere tilgængelige at kommunikere med sådan den almindelige dansker i anførselstegn, øh, på, på en helt anden måde end hvad det tidligere lå at gøre, hvor man i bedste fald kunne skrive et læserbrev. Men på den anden side er det vel også den, den skyggesiden af præcis det her miljø, at det er meget, meget nemt at kunne gå ind og interagere med nogle profiler, der enten ikke findes, eller et eller andet, altså simpelthen er fiktivt oprettet til lejligheden. Mm. Hvad, er, hvad er mulighederne for at kontrollere det her, eller undgå, at det foregår fremover? Ja, altså, sige, der, der er jo flere elementer i det her. Nu, nu, det, jeg primært har talt om, det er den der manglende reaktion, fordi det er det, jeg synes er kritisabelt. Men, men vi har jo en, en fælles opgave i det her, som, som hedder, jamen, hvad pokker gør vi? Altså, hvordan får vi lige verificeret? Skal vi hver gang nogen siger noget, mener noget, gå ind og kontrollere vedkommende og google den pågældende osv.? Fordi så, så ophører alt jo, så, så kan vi ikke have den her direkte interagerende på sociale medier. Så det tror jeg ikke, vi kan gøre noget ved. Men jeg, jeg tror, at de, de forslag, der er fremme i øjeblikket om at sige, jamen der skal, det skal simpelthen ikke være lovligt at oprette falske profiler, den del af det, den skal vi tage fat i, i meget mere ved. Der kan man sige, i tilfældet Jack Voice, at udgive sig for at være læge, det er jo ikke bare forkert, det er strafbart. Altså det, det, kan, det, det kan du sådan set ryge spjældet for, ikke? Og det, det, det må du ikke, fordi det er, som sagt, de mennesker, vi har allerstørst tillid til. Men det er et problem, at vi har de her trolde, som vi sidder og, og kommunikerer med, og det, det er et problem for, for alle politiske partier, og det er et problem for alle, der følger de sociale medier. Jamen, øh, kan vi nu regne med det her? Vi har en, øh, en, en stor statsmagt øst for os, som, øh, som har folk ansat til at sidde og med vilje, øh, for at skabe mistillid til vores systemer, for at skabe mistillid til vores presse, til vores politikere. Af, hvad er rigtigt, hvad er ikke rigtigt. Jamen, man kan have verificeret profiler, det, det er jo et skridt på vejen. Men er det også et problem, at der i partiernes pressetjenester på Christiansborg, det vil så Venstres eller Socialdemokraternes, sidder nogle unge, idealistiske, ofte meget iltspruldende medarbejdere, som måske indimellem tweeter før, de tænker, Ja, altså, den, den del af det, den tager jeg egentlig gerne med, fordi der, øh, det, det skal der også være plads til. Der skal være plads til nogen, der, øh, der forivrer sig et eller andet sted. Øh, I hvert fald, når der så er en voksen til stede på et senere tidspunkt, som siger, hallo, øh, der, der gik vi over stregen. Den del af det, synes jeg, der skal være plads til, så længe det, øh, det sker åbent og ærligt. Det er, hvor, hvor, hvor problemerne for alvor opstår for os alle sammen. Jamen, det er, når det, når det er konstrueret, når det er falsk når det er løgn. Men er der behov for en bedre varedeklaration? Fordi jeg har jo en nogenlunde fornemmelse af, hvem der er ansat hos Venstre på Christiansborg, og hvem der er ansat i de andre partier, og kan dermed godt afkode mange mm. af de ting, der kommer ud på de sociale medier. Men for almindelige mennesker... Så, siger, så, så er der ikke en klokke, der ringer øh, ved navnet øh, Mads Brandstrup eller fra Socialdemokraterne eller nogen af jeres medarbejdere. Altså medarbejdere, der under dæk af at være helt almindelige samfundsborgere, går ind og blander sig i debatten, og som så i virkeligheden repræsenterer et øh, parti på Christiansborg. Burde det bare deklareres bedre? Ej, jeg, jeg vil sige til, til både masses forsvar og også den medarbejder fra Socialdemokraterne, som, som, øh, som kom for skade og, og sendte den her videre i, i god tro, der står altså inde på deres profiler, hvor de arbejder, de er ansat af øh, Socialdemokratiet. Og det, det, det må være den varedeklaration, vi, vi, vi kan have. Altså vi kan jo ikke, hver gang jeg skriver noget, så skal jeg ikke, husk for øvrigt, jeg taler på vegne af Venstre. Altså det, det, det fremgår af min profil, jeg er politisk overfører i Venstre, og det, det må folk så gå ind og, og kigge på, hvis de, hvis de føler sig utrygge ved det, jeg skriver. Og det har man ikke nogen grund til. Det siger sig selv. Lige her til sidst, øh, Jacob Ellemann, vil du... Foran ledigt af at den her sag, måske også andre sager, foreslår, at der er ting, der bliver strammet op i jeres måde at omgås de sociale medier på i Venstre? Nej, jeg, jeg, altså jeg vil mere tage det her som en, en huskekage til, til os alle sammen. Selvfølgelig er det primært en huskekage til Socialdemokraterne, som, som det gik ud over den her gang. Men, men jeg synes, at vi alle sammen skal, skal tage det som den der huskekage det er, at, at en gang imellem, når vi i vores liv, og for at viderekolportere et, et, et udsavn, vi, vi tænker, hold om det her, det er lige, det er lige mel eller er vand på, på vores mølle. Jamen, så i hvert fald vær opmærksom på, at hvis det viser sig at være forkert, så skal vi sørge for at agere på det, og det skal vi ikke vente med fordi det nu lige står rigtig godt. Jeg, jeg har en enkelt ting i forhold til det her øh, forslag, som blev lanceret, så vidt jeg husker i går, som du også nævnte tidligere med, ja. at man skal have verificering af folks identiteter på, på de sociale medier i forskellige udstrækninger. Det virker jo egentlig ret, altså det er et ret radikalt brud med det, man kan kalde internetkultur. Der er mange, der har brugt forskellige alias ja, og alt muligt andet. Øh, og så vil det jo også måske kræve, at man på en eller anden måde laver en kobling til de offentlige registerdata, hvis man faktisk skal verificere, at, mm. at det er rigtigt. Er det ikke er ret drakonisk at gå ind og få, altså, at at alt relativt banale og bare fejl, som det, vi ser her? Jo, det vil det jo være. Altså, og Derfor skal man også finde en eller anden fornuftig balance. Men, men du og jeg og alle andre, som er på de sociale, såkaldte sociale medier, vi skal også have en vidshed om, at dem, vi kommunikerer med, er, er rigtige mennesker. Vi kan se det på, øh, også på, på avisernes debatsider, Altså de profiler, der skriver derinde, nu er russerne blevet bedre til ikke bare at bruge Google Translate, men de har jo folk ansat til at, jamen i starten var det, jo, var det jo helt håbløst, og grammatikken var endnu dårligere end de der rigtige sølvpapirshatte, der sidder rundt omkring i kælderne. Men nu er de blevet bedre til det, og bedre til at konstruere det her, og bedre til at, at, at skrive de her indlæg. Der sidder nogen, som ønsker at underminere vores tillid til hinanden, vores tillid til samfundet og bevidst manipulerer med os. Vi bliver nødt til at, at gøre noget et eller andet sted, sådan så du og jeg og alle andre kan have tillid til, at dem vi kommunikere med, det faktisk er, er rigtige mennesker, der har en mening. Så kan vi være hammerne uenige med dem, forhåbentlig, fordi det er noget af styrken ved sociale medier. Men det går ikke, at det bare er nogen, der er, er sendt i verden for at, at, at genere os. Det bliver jo det sidste år. tusind tak til dig, Jakob Jensen, politisk ordfører tak. i Partiet Venstre. Dette er Radio 24 Syge. Mens politikerne nu lægger an til at forhandle, hvordan en ny medieaftale mere præcis skal skrues sammen, så lægger en ting på forhånd helt fast. Danmarks Radio skal spare 20 procent, svarende til 773 millioner kroner. Den side af sagen blev definitivt afgjort før påske i et forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Men hvor skal pengene findes? Det er der allerede flere bud på, og noget opsigtsvækkende leverede Venstres medieordfører Brit Bager forleden, helt konkrete bud på, hvordan Danmark sagde, du skal skrive spareøvelsen an. Det skete hos vores gode kollega Kurt Strand i P1-programmet Mennesker og Medier. Hør en gang her. Der er nogle underholdningsprogrammer, og du vil gerne have mig til at nævne dem. Yeah. Bagedysten, øh, det, kunne være, øh, det, ja, det kunne være mange andre, det kunne være bunderøven, det kunne være øh, hammerslag, det kunne være, øh, ja, i den kategori. Hvor meget, hvor meget giver det i besparelser? Jamen, prøv det ved jeg jo ikke, for jeg kan jo ikke få indsigt i det, tal, selvom jeg søger dem. Ja, Tom Jensen, chefredaktør for Berlinske. De her udtalelser fra Britt Bager om, hvilke konkrete programmer det var, der skulle spares væk, de faldt dig lidt for brystet. Hvordan kan det være? Jamen, det er jo fordi, jeg synes, politikerne skal øh, klogest afholde sig fra og, øh, og gå ned og gøre det stykke arbejde, som, øh, som øh, redaktører og, øh, og andre skal gøre, for eksempel på DR, nemlig beslutte, hvad det er, DR helt præcis skal sende, øh, hvilke pro programmer og formater. Øh, og så holde sig til det overordnede, øh, altså de overordnede økonomiske rammer, og så det, øh, den, den rammesætning, der vil være i en public service-aftale, øh, sådan som tilfældet er i forvejen. Man går ned og begynder at udpege enkelte programmer, jeg synes jeg simpelthen er, er forkert af politikerne i forhold til, at, at medier, også de statslige medier, jo skal have en frihed til at sende det, de mener er rigtigt. Men, men, men hvorfor egentlig? Hvis nu er den opfattelse af, at bagdysten og brunderøven ikke er public service, så er det vel et, et helt valid synspunkt? Jamen, jeg siger sådan set, at heller ikke hun ikke må sige det. Jeg synes bare, at det er, det, er, det, det er problematisk, at politikerne øh, synes i de her år at rykke tættere og tættere på, gerne, at vil have fingrene ned i dejen i forhold til, hvad medierne producerer. Jeg synes, public service-puljen, som er en del af medieudspillet, er, er udtryk for det samme. Altså, man, man vil gerne ind og uddele nogle penge til det, man gerne vil have. Øh, og, og det er et stads medie, lige om lidt skattefinansieret øh, medie, øh, og... Der kommer man nemt til at lyde, som om man egentlig også gerne vil være ind og spille er redaktør Det synes jeg, man skal lade være med. Jeppe Sø, du er journalist, og så er du også debattør, og du har været så venlig at sige, at vi kunne ringe dig op i dag. Velkommen til, Jeppe Sø. Tak for det. Du er ikke helt så farvet, som Tom Jensen er over Bribæres udtalelser. Nej, altså jeg er da enig i, at man skal have en armslængdeprincip, og så vidt jeg ved, så er der heller ikke stillet nogen krav for Brits bagers side, eller lad en liste over, hvad hun vil have. Hun bliver spurgt, og det er derfor, at det, det, det lyder lidt tomt, når medierne, og det er jo ikke kun tomt, der er flere, der gør det, når medierne siger, at politikerne skal holde sig udenfor, fordi det, det spørgsmål, de stiller allermest, det er netop, hvad er det, du vil spare på? Og det kan man så ikke svare på. Altså der står en politiker der, som får spørgsmålet, hvad er det for nogle programmer, du ikke længere vil give danskerne. Og hvis de svarer, så får de det der i hovedet. Og hvis de ikke svarer, så får de at vide, at det er sådan et luftigt øh, forslag, som de ikke ved om de gælder om. Og der må jeg simpelthen minde om, at uanset hvilket politisk projekt, der gennemføres, så er det vores opgave i medierne. Det er selvfølgelig at finde ud af med eksempler, hvad er det i virkeligheden, I gerne vil spare på. Og ved at sige til dem, at de ikke må komme med eksempler på, hvad de mener er underholdning. Og det, er jo, det, det tror jeg ikke, der er nogen, der følger. bare fordi Britt ikke kan lide bunderøven, så tror jeg nu nok, at der sidder nogle ledere derude og tager beslutninger selv. Og jeg tror også, de tør gøre det. Øh, altså der, der bliver man simpelthen nødt til så at lade være med at stille spørgsmål, hvis man ikke vil have svaret. Ja, altså, Tom Jensen, er det ikke fuldstændig rigtigt. Vi havde, vi havde, vi havde kulturminister Mette Bok igennem tidligere i dagens udsendelse, hvor hun netop fremhæver det samme dilemma. På den ene side, så, siger man, så siger, spørger man politikerne, jamen hvad er det egentlig, vi sparer på? Og hvis de så svarer, jamen så får de så at vide, at vi har et armslængdeprincip. Her bliver hun direkte adspurgt, og så nævner hun så nogle ting, som hun ikke mener er kerne public service. Er det ikke legitimt nok? Det er i hvert fald legitimt nok at spørge. <laughs> altså jeg synes ikke, at Kåre Strand skal lade være med at spørge, øh, fordi... Jeg nu står her og siger, at jeg synes, at politikere skal afholde sig for at svare. Øh, selvfølgelig skal man spørge, og selvfølgelig skal man presse politikerne i forhold til, øh, om, om de rent faktisk vil gå ind og lave, øh, lave den her bedømmelse. Fordi når man som politiker, der oven købet har ansvaret for nu at skulle udmynde det her medieudspil i, en, i et forhandlingsresultat forhåbentlig en sommerferien, øh, siger det her, så, så sender man jo et politisk signal, der kan blive opfattet øh, som et pres øh, for dem, man nu signalerer det overfor. Og der, der, synes jeg bare, der synes jeg bare, at politikernes opgave, det er at sætte de overordnede rammer. Og jeg synes egentlig, at Mette Bok øh, øh, i det her forløb, siden hun øh, fremlagde medieudspillet, øh, på en anderledes klogelig vis har afholdt sig fra at blive så konkret. Jeg kan bare lige forstå dit synspunkt, Tom Jensen. Jens, bare lige forstå dit, dit synspunkt. Altså, du vil synes, at det var pligtforsømmelse, hvis en af dine journalister afstod fra at afkræve politikerne svar på, hvor er de vil ville hente pengene på. Men på den anden side, vil du også, mener du også, at det er forkert, hvis politikerne svarer på det spørgsmål, som de, du vil forvente, at dine journalister stillede? Er de nej, ikke det rigtig ja, forstået? Ja, jeg synes selvfølgelig, at journalisterne skal spørge politikerne, hvad de har tænkt om udmyndinge, udmyndinge af de her besparet. De må bare ikke svare, din journalister. Jo, det må de godt. Øh, men så skal de bare øh, forstå, synes jeg, og gøre det på en måde, så de ikke kommer for tæt på det, som er usundt, nemlig at politikerne øh, presser medierne i forhold til de konkrete beslutninger om konkrete programmer og konkret indhold. Jeg besøger... Jamen altså for det første, så vil jeg sige, at, at, at øh, så skal man jo også acceptere, hvis svaret det er fluffy. Hvis svaret det er et beløb. Altså det bliver man nødt til så at acceptere, det synes jeg ikke, at medierne har gjort. Og endelig, så synes jeg, at det er besynderligt, at man ikke også hænger Nasser karter, og Jakob Mark ud. De har været ude og sige, at de synes, øh, øh, X-factor er public service, og det er sådan noget, Danmarks Radios Jamen det er jo også at blande sig. Og der er det som om i debatten, at hvis man siger, hvad der skal lukke, så er det forkert. Hvis man siger, hvad der skal fortsætte, så er det sammen i orden. Og der synes jeg altså, at medierne lige skal vågne en lille smule op og sige, er det så ikke, om ikke andet i hvert fald, i orden, at de svarer det, de gør, skal vi blive ved, som Kurt Strand gjorde. Det her det er jo et lille klip fra udsendelsen, og hans Twitter er, er endnu voldsommere beskæring af den, den samtale, der rent faktisk fandt sted. Jeg synes, Britt Bager, som vi jo lige skal huske, ikke er ministeren. Der er forskel på det. Hvis ministeren var ude og lave en liste over, hvad hun ville have, så, så er det alligevel en anden post. En, en helt almindelig folkevalg, der på vegne af hendes vælgere siger, nogle eksempler på, hvad hun mener er underholdning, og hvad hun ikke mener er public service. Det er jo bare en, en, en eksemplificering i virkeligheden af en debat. Og det er en debat, der er vigtig at tage. Tom Jensen? Jeg synes, at øh, man kan sige, at det, der i hvert fald ikke er kommet med, det var, at Bri Bager umiddelbart inden det her sagde, at hun synes det skulle op til deres at beslutte. Øh, hvad Pris. hedder det? Hvad, der er og jo ikke en i detaljer. Det er ikke en uvæsentlig detalje. Det er ikke en uvæsentlig detalje, og det er fair nok. Jeg synes bare, hun lidt kommer til at neutralisere den bemærkning med sine efterfølgende bemærkninger. Jeg synes, det er okay, at politikerne siger, at deres vision for DR er, at DR ikke skal øh, hvad hedder det, kæmpe med det private marked om øh, indhold, som det private marked lige så godt kunne, ind, øh, kunne levere som, som en, en statsligt finansieret public service-station. Altså den slags betragtning, jeg synes, jeg sådan set er helt i orden. Det, der faldt meget for brystet her, det var detaljegraden. Man kan jo ikke godt se, at hvis, hvis, man lavede et, hvis regeringen kom med et spareforslag inden for kræftområdet, så ville man jo sige til dem, hvad er det præcis for en scanner, der skal spares væk på hvilket supersygehus? Hvad er det, du har regnet med? Og den debat, den kan vi få inden for alle andre politiske områder end lige præcis medierne. Og derfor bliver lige præcis det at blande sig i medierne, som politikerne jo skal, altså det er dem, der ejer Danmarks Radio, det er dem, der støtter dit, dit arbejde med, med kroner, og derfor har vi jo lov til at sige, hvad vi så gerne vil have for det, eller i hvert fald, at du tager på arbejde. Så, så, så på den måde, så, så er det jo helt fair, at ejerne siger, den her retning vil vi gerne. Så. Men det er da pussy, at man så ikke må sige, hvad man i virkeligheden står for. Det men, giver da en bedre debat. Men der er altså bare forskel på for eksempel kraftområdet og på medierne. Altså, der, der, der, der, der, der, der er forskel på kraftområdet og på medierne. Øh, fordi hvis vi accepterer den præmis, at den, der betaler for musikken, får lov til at bestemme, hvad der skal spilles, når det gælder medierne. Øh, nej, nej, nej men, men det var lidt der, vi var inde på øh, for, i forhold til kraftområdet, hvor politikerne jo i detaljer kan, kan beslutte, hvordan tingene skal udmyndtes ja, og skal gøre det. Øh, så må man sige, at armslængdeprincippet er jo ekstremt vigtigt lige præcis på medieområdet. Øh, fordi vi ellers står i en situation, hvor det at der overhovedet er statslige medier. Øh, øh, som for eksempel er, så vil komme til diskussion. Men er det ikke en meget, er det ikke meget Tom Jensens vidt løftige øh, fortolkning af begrebet armslængde? Jeg er helt med på, at det er en, en, en uting, hvis øh, der er en politiker, der, der forholder sig til et konkret indslag i tv visningen og siger, at den vinkling var forkert. Det er en uting. Men man kan vel godt principielt have en holdning til, hvorvidt bunderøven, og øh, hvad, hvad vi ellers har, om det er public service, uden at det kolliderer med armslængde i den snævre fortolkning af rådet. Det, det vil jeg sådan set godt medgive. Hvis det her havde været fuldstændig isoleret eksempel på, at politikere øh, sådan øh, meget gerne vil have fingrene ned i, i bolledejen, øh, så, så, øh, så havde jeg nok heller ikke reageret på det. Men jeg synes bare, yeah. at, det, jeg synes bare at man ser øh, over de seneste måneder en meget stor iver på forskellige vis fra politikere til i virkeligheden at bruge deres ø, mulighed for indflydelse gennem enten ejerskab eller tilskud til medierne, ø, til faktisk meget offensivt at gå ind ø, og definere ø, rammer. Kan du give og, nogle flere eksempler jamen på altså det? Eksempelvis DF's krav om, at ø, Radio 24-7 ja, skal flytte til os og, og andre ting. Ø, krav fra ø, ø, visse mediepolitikere om, at ø, at lønninger i private medievirksomheder skal lægges frem øh, offentligt. Øh, der har været en, en, en diskussion om konkrete formater i Danmarks radio mm. også, der var nogle klæder osv. Altså, der har, der ja, har været et, et stigende, synes jeg, et stigende antal eksempler på politikere, der faktisk vil meget gerne være meget, meget tæt ind. Og der synes jeg bare, at det her følger i halen på. Det, det er derfor, jeg rækker. Og jeg, det, det, det forekommer mig, at der, der kan I godt mødes, du og Tom Jensen. Ja, det, ja, altså, det, ja, det kan vi godt tage os til dels, fordi jeg synes også, at vi skal passe på med at gøre to begreber til noget øh, meget, meget øh, ligegyldigt, nemlig begrebet ytringsfrihed og begrebet armslængde. For det er som om, at medierne i det øjeblik, en politiker formaster sig til at have en holdning til medierne, så kaster man armslængde eller ytringsfrihed efter dem. Og der synes jeg altså faktisk, at vi skal have en helt, helt åben debat, hvor man også accepterer, at politikere, der er folkevalgte, der er min stemme og andre stemmers øh, på, på ting, at de rent faktisk går rundt og har holdninger til medierne. Den, den rolle medierne har i dag, den er så ekstremt vigtig, at vi selvfølgelig alle sammen skal kunne tale mere frit. Og jeg tror altså, at Britt Bager, som jo altså er juridisk uddannet, så vidt jeg husker, hun ved altså godt, hvad armslængde er, og hun har ikke lavet en liste over, hvad Danmarks Radio skal følge. Hun, har, hun, er, hun indgår i en debat, ligesom alle os andre, om hvad Danmarks Ratus rolle er, og hvad den måske ikke er længere. Men Tom, Tom Jensen, kan du ikke, altså, hvis man spreder det lidt ud og så kigger på, meget af det her handler jo om, hvad er public service-begrebet egentlig? Og det er jo sådan, hvis man meget karikeret skal sige det, så er der jo nogen, der ser ud til at have den opfattelse, at det er alt i praksis, undtagen en porno måske. Men ellers kan alt andet være public service. Og, og, og der kan man jo så sige, at hvis, hvis man netop vil gå ind og udfordre og sige, at der er altså nogle ting, som markedet godt kan levere, så er det vel bydende nødvendigt, at du kommer med nogle konkrete eksempler og siger, Kunderøven, det mener jeg ikke er public service. x faktor mener jeg ikke er public service. Det er vel det, som politikere også i en eller anden skal, udstrækning skal definere, når det nu er et så flydende begreb, som tilfældet faktisk er. Det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes. Altså, jeg, jeg, jeg synes jeg er enig i, at diskussionen om, hvad public service er og ikke er, den er nødvendig, og den skal politikerne selvfølgelig også deltage i, fordi det der kommer til at sætte rammerne i forhold til medieforhandlingerne og en ny public service kontrakt. Øh, men det kan man godt gøre på flere forskellige andre måder. Altså, hjelvedet Hjelved definerede jo public service som alt. Ja. Jeg har hørt uh, med det bog definere deres rolle på en anden måde, som en kulturinstitution, der skal løfte ting for børn og unge osv. osv. osv. Uh, altså nogle, nogle, nogle, nogle signalgivninger om, hvad der er retningen, bør være for en stor public service institution, institution som DR, er det er. Det og det synes jeg faktisk er i orden. Uh, okay. uh, det, det, det synes jeg er helt i orden. Uh, Yes, jeg mærker bare, at lysten til at gå videre end det, øh, den pipler frem øh, ofte hos politikerne. Og der nævnte du selv, du skal nok Tom komme Vigil til at jeg men jeg vil bare, lige, uh, jeg vil bare uh, lige bringe diskussionen lidt videre i forhold til Tom Jensen. Du kommer til lige om lidt, hjælpe uh, Du nævnte selv den der public service-pulje på 227 millioner, der er lagt op til, at du ser nogle problemer i den i relation til det, vi står og snakker om her. Ja, for det er jo et potentielt redskab til en tættere håndstyring af medieindholdet i Danmark i og med, at man gør mediestøtten til noget, der sådan er, er puljeopbygget. Så skal man jo søge om, at det projekt, man har, kan få støtte. Og måske skal man søge igen om fem år. Og dermed lægger man jo ind et redskab for politikerne til at komme tættere på og styre det medieindhold, vi ser i Danmark, fordi der er en statsfinansiering. Og det er der, jeg synes, vi når ind til kernen af det her. Altså hvis vi har statsfinansiering af medier, og vi har statslige medier, så er det ekstra vigtigt at diskutere, at politikerne holder snitterne væk. Jeg vil en kommentar. Ja, absolut. Lige til det der kan jeg kommentere, så glemmer jeg lige det andet igen. Og der er jeg også uenig. Men altså, lige til det der, der kan man sige, at der kommer ikke til at sidde politikere i det udvalg. Det bliver jo på samme måde, som filmstøtten har været udgivet i, i, i mange år. Der kommer sandsynligvis til at sidde nogle, nogle, nogle folk af forskellige slags og nogle fagfolk og lignende og vurdere det. Og der skal man jo så også huske, når man siger ja tak til støtte. Altså jeg er en gammel højskoledreng, og min far han var på Uldom Højskole, hvor vi jo fik støtte fra staten, og derfor var der en masse krav til, hvad, hvordan han skulle drive højskolen. Det blev han træt af, og i 85 startede han en højskole uden stat-tilskud, og drev den til 2008 fuldstændig frit. Og det var den bedste tid i hans liv. Og, og der skal man jo så huske, hvis man begynder at få støtte, jamen så er der altså også nogle krav, der følger med, og det gælder selvfølgelig også, hvis man søger den her bryge, så vil der sandsynligvis være nogle krav, eller også så vil man som produktionsselskab få skudt i skolen at det, er fordi man kender nogen, eller der er nogen, der er blevet gift med en, der sidder i udvalget. Alt det, som bliver haft på filmområdet i lang tid. Jeg håber ikke, du får ret, Tommy, at der kommer til at sidde politikere på den post, øh, som skal uddele øh, kronerne. Det, det, det har det, jo heller ikke det, sagt, det, der er men er der bliver jo politisk udred... ja. udpeget nævn. Og det blev sidste ord, som Tom Jensen, chefredaktør fra Berlinske, dermed fik. Tak til dig, og også tak til dig, Jeppe Sø, debattør og journalist.